دینو او دا غیره ده صداقت د قران باندې رسالت باندې شبهات او دا غیره جوابونه قیامت مسلې ثابتولہ باندې بیا اور پخې د جهاد بیانو شه بیا انفاک فی سبیل الله بیا تنظیم بیا ادا کو مسالې د توحیدی ثابتولہ په دنایلو عقلية نقلية وحية باندي او صلور ما خبرنام ذكر كومنگا شاغيت حالف وي حالف مانا قسم دام صلاف قسمم ثابت داد دلائلو بدين اي خدا حالف و فيوسو قسمو باندي دي یو دغه چې سو قسم په چابان يخري په کنزاد باندې قسم خوري نو مالک ده نه نقصانم نقصان او غني اودات دې د سادي چې د عالم غیر دې نو دا قسم قسم په الله پورې خاص ده دا تے بہ مخلوق کی پچابانے اوپر مشرک دیو کو نبی علیہ السلام دا قول مصدر ان دا کہ من خالفہ بغیر اللہ فقد اشراکا اللہ نہ بغیر پبل چارے قسم کو نہ شرک او دا اکثر عوام ہو بکوا دا قسم نہ بے کہو مست اللہ فضل سر ختم شرور و بابا پن گھروں میری د بابا په جاري مې قسمی دا قسمونه مې خوڑل دويم قسم د قسمنا هغه دا دی چې پکم زاهد قسم خوري نو مراد دا غي نه رحمت وي او دا قسم قران کې مشته وي لا عمروک فی سکرتهم یامهون سوره هجر 72 نمبرہ آج کی ذکر کیږي وختانهوی په عمر به رحمتہ دیکه چې په 50 قسم خری ناغه مالک دنه په نقصان نه غنی نه عالم الغیب غنی دعا غون کیوی درین قسم قسمو د پارا د دعاه دی په 50 باندې چې قسم خری لکه احسان ابن ثابت رضی اللہ و تعالی عنہ په فرمایل سکیل تو بنئی یتي ائلم تراوها تو چیرون نقا الا طرفه کداو بور دیشما په خپل اولاد کتا زون لیډو غبار پاکی دا غر باندې نداء او دعا هغه خپل اولاد تم سلورم قیزم هغه ی قسم خری د پاره د شاهادت په مدعا باندې تمودا باندې گواہی پېش کړي شاهادت د پېش کړي لکه فارسی باندې یو قسم کړي قسم بلب میګون تو و زلبی شبګون تو کې تو محبوب د دل ربای وشاید شاید د ستار او جون دې تو رزل په چته محبوب د دل ربای دا اپارسي بانه اندا قسم کوي نو دا خپل داوې ثابتين او پاغي باندې شهادت پیش کوي او قران کې دا قسم شهادتونه ډیر دي وزاریات زروان والعادیات ذبحان وصافات صفان دا قسمونه او دا شهادتونه ډیر دي هغه په ماناده شهادت باندې مرضي کله الله قسم په ماګفرېول آاصلري کله په اننظربانندې وتی وزیتون ن قسمونه الله کوې خدا شهادت پیشې په داباننددي او بل قسم اغ حالت د انسان باندي چې انسان ستا را حالت یا ې یا خراب دی د کوللیلی ذا یغشا وہ کھو سی پا تو بانے وہ نور قسم قسمون اداش پاک قسم قسمو القران کی دے ٹولو گواہی دے رہا۔ کھسیر دمر یاد کے منگے قرآن کی, کی کم پیش کو۔ ناغان دقد شہادت تو معنی بنیک کر رہی۔ یاد رحمتو۔ عذاب الہ بیان نشاندہ ہی کوما۔ دماغ غیرا تدار چنن اصول ختم کم۔ تاوستان گئی را را را قوائی تفصیلی را توکنن دوی تفصیلو کو او قوائی نا ختم اکان اجمالان اجمالان لندن مقصدون باتی راجمو کنن چکلہ مسئلہ بیان شي د مسئلہ نروس بیا خلق دری ڈلی جوڑی گی لکا سورت حجو آحاد نمبر باوند مسلا پا دلائلو نقلیان دلائلو نقلیان نقلیان ونلیان او حل بانده ثابت شوا او بین دشمن نمانی بیاد آغین اباب دلی جوڑی گی سورت حاجو پارا آد نمبر باون بابا سیرا پکیل کم کن صورت حج و لسم زپاران آت نمبر باون زو پندوستم چکلا مسئلہ ثابت شی پسلو قسمہ عدللو اقلیا نقلیا وحیا حل بانده نبیاد ریڈلی جوڑی وما ارسلنا من قبل کامی رسولین منگ دیرا لگلے مکستان ایس رسول ایس ولا نبي الا اذا تمنا مدار كلاجب بيان کو نبي قال شيطان في امنيته وبغرسل شيطان وسوسا وببيان داغي كي مخاطبينوتا كان صف الله ما يلقي شيطان نلريك يلاجي غرسل شيطان وسوسي سُبْحَانَ الَّذِي مَلَأَ أَيْدِيَهُ بِيَ مَزْبُوتٌ كِيَ اللهَ عَدْلَ الْعَالِقَ بِظُلُونُ دَ الْمُوَحِّدِينَ كِي وَهُوَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَهَ الله بُیا حکمت والنه لِيَجَالَمَ الْشَيْطَانَ دې نه بارا چوغري آ چوغور زله شيطان دِنَ دَلِّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم دبار ادا گسانو دا جذرونو داوي کي ماراج ده داي وडाला پیغمبر بيان اوکو دلائل مضبوط شو ننه چا چذر کي ماراج دا دا ده داغ دبار شيطان وسزا ام بيانو گردي زے ماडाला والقاذ يدي قنوبهما هذا طور زرونو والا ذا سخت زرونو والا وين الظالمين الذي شقاق بعيد يقينن ظالمان پزت لري کي او دری مڈالا وَلِي آلَمَ الَّذِينَ آؤُتُوا لَعِلْمَانِ دیر پارا جس کارا کیا کسانا چو ورکلے شوید ایلم ان اولاق چو دا دلائلو دا مسلح قرآن مِن رب کا درستانا فو يؤمنو بیهنو ایمان راوڑی پا دیبانی وَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمَ نواجد شید دیتا اغا زُنَّتِ دوئنی دا اغا خلق یادئی دا درې ډلې جوړې شوې پس د بیاننا مساله ثابت شوې او خلک شو. شو دا درې ډلې شو نو چې درې ډلې شو د درې وړو دالو تاسو د اجرونه ورګی اول مؤمنانو ته زجر ورګی زجر مؤمنانو ته لکه سوره مائده آت نمبر 51 یو پسوستم صورت مائده آډ نمبر 51 یو پانزوهستم څنګه چې پاره سوره مائده مؤمنانو ته زجر په دی ورکی چې تاسو ولیدو آ جا سره دوستی کوي چاوې دې دین سره مخالفت کوي یا ايها الذين امنوا اې ديمن خوندانو نه دتخض اليهود او نصارا اليا مونی سي يهود او نصارا په دوستای باندې زجرې ورکو ولي ور سره دوستی کوي با هم اوليا او باذ با دي د دې دوستانه باذږي زه کوار سره دوستي مکوام وَمَنْ يَتَوَ اللَّهُمْ مِنْكُوْمَ سُوک جی دوسری کئی دوی سرستا سنا وَإِنَّهُ مِنْهُمْ نَوْ دَعْتَ دَيْنَ دَيْنَ دَيْهِ ور سر آنے کے گورے زجر مومن تورکو امدی صورت آد نمر ستاون کی چارا چار سر دوسری مکواج ستا دین پوری خندا کئی زجر پا دیور کئی یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے دیمان خواوندانو لا تتخذ الذين اتخذوا دينكم من نساء كسانچنیولې دین تاسو هو او ولايبا تو که وا بس مینه لذينا دا کسان نو د کتابا چور کړي شیوه کتاب من قبل کوم بغوان تاسو نه یعنی ظلملیا انصر دوسیونه کې چاغه تا دین پوره ټوکی کوي وا بس یې غنی او کافر لرا په دوستای دوستی ور سرونه کی گوره زجر و لپا دیبانی ورکی دارنگی کل کلا زجر منافق لا ورکی منافق لا زجر دوی مرڈالا منافق لیکن سورت دوبا آت نمبر اٹتیس زان سرا پر اصولو کی صرف یاداش کو سات دا زجر مؤمن دی دا زجر منافق دی دا مساله توحید ده بیا وترجمه ترجمه ان شاء الله مشکلات نه وي اصول ویم د دې لپاره خلاص سورۃ التوبه لسمه دي پاران آیت نمبر 38 اتدیرشم یا ایه الذین آمنو اے دخلی مؤمنانو منافق توي زګ پهخليغه مؤمنو کنا اذا قيل لهم افروا كلا جئل سيتاز تا سهي بي سبيل الله بدين الله کی ساخل تو ملال ارد دران شيتاز اسنه کیتا اسنه کیتا درن شيود اسنه کینا پاس هي تو نه زمين جنبد نجمات نجمات محمد زما ګم نړق ګل محمد هم نړق اي ساقل تو ملال دا هغه زاجر ورکه منافق تکل کلاف دی باندې چې وي وي وصول کېبل لکه سوره تسواف ati stama ji para سوره تسواف نمبر دو سوره تسواف ati stama ji para دوي ميات منافق تکل کلاف دی ورګي چې وایي هغه پر او کې بل سورة سوفو اتشتماسی بارا بمیاد یا ایوه اللذین آمنون اے دیمان دعوی دارو دیمان دعوی چی کوایی لمتا قولونا ولوائی ما لا تفعلونا خبری چی نی کوایی یوکار نکی نوی سلا چی کولی نشی نسلی وائی لمتا قولونا ما لا تفعلون ولوائی آغازو چی تاسی دریمہ ڈالا احلی کتابو کلا کلا احلی کتابو تا زجر ورکی لکہ سورت مائدہ سورت مائدہ آت نمبر ستتر واو یایم زجر احلی کتابو تا ورکی ملیانو تا دشپگمی سپارے آخری مصدے احلی کتاب دا مولیانو تزجر پدی ور کی کتاسو ولی حق پٹوئی پدین کی زیادتے ولی کوئی ولی آ احلی کتابی او آیا اے کتاب والاو او آیا اے مولیانو او آیا اے دا کتاب خواندانو او آیا اے پا کتاب بانی گنڈا ان کی اٹونو لرا تا خان کتاب خواندان جسو دی لا تغلو فی دین زیاته مګوي په دین کې غیر الحق به مناسبه ولا تدبوا هو اقومنا مروانیږي په خواہش د قوم په څیر اځینه چې دالادین پری دې د خلکو خواہش په روان شي قد زلو په دای زرا گمراه دي دی من قبلو بغوا زړه گمراهان دي واذلو کثیره گمراه کړي دي ډیر وصلوان سوا ای سبیلا ګومرا دي د سمیلارینا زولوا ازولوا وزولوا ان سوا ای سبیل زار کوم را هان دي ګره ا دنا چې ګډ وډن کی ملیان تزجر ورکی الی کتابه تزجر ورکی پدی خبره چې تاسو ولي حق پټوي ولي زیادې کوي ادا مختلفو الفاظ سره کلا کلا زجر ورکی کلا پکې مان نه اکثر کلا پناقص د عهد سره چې وادي ولي ماته دارنګي صورتې نساده دینه مشکري آفری آیات دون ایت سورت این ایسا ایک یو سل یو آیا ایک یو سل یو آیا یا احلال کتابی اے کتاب والاو، اے کتاب خوابندانو، لا تغلو فی دین اکوم، بیدات مکووی پا دین ستاسو که، زیادت مکووی پا دین ستاسو که، و لا تقولو علاللہ الا لاقا، موائی پا اللہ بانی مگر مناسب دا اللہ، او دین کی زیادتی او نکے گورے، سالورو مڈالا دا مشرکی نو دا مشرکی نو دا مختلفو، خبرو باندې زاجر ورکی کله توحید نه معنی ورکی کله رساله ته کله قران کله قیامت دا ټول نه معنی نو زاجر ورکی په مختلفو مسلو باندې کله پدی باندې چیټ راغی کله تقاول کله قصومات کله په دې ټول خبر ورتا زجر ورکی خصتی نمونی د پاره یو دلیل پیش کوم سوره یونس یو لا سمځي پاره 8 نمبر 63 یوکم او یایم سورة یونس یولسم زباران آیت نمبر يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَانَ وَبِشَكَاكَسَانَ د جوړای په لابل باندې دروغ لا یفلحون په ناکامیا بيږي دي چاري کامیابه ني شي موندله سوچي په دروغ جوړي دوی چاري ني شي کامیابه دي په دروغ موهي مشرک باندې رګي زجر ولا ورکه مشرک لا دابه مختلفو مسئله باندې او هغه شبهات مشرکینو بتا سو یاد کړي چې انکار کوي کله خصومت کوي ګلای افتراکه غتالس لیکلی دي او په اډو له باندې ولا زجر ور کوي وماتنه منیره پاره دا یو دلیل پیش کوم مساله چې زوغ نه مانی نو هغه یتا کلا کلا یارا ور کوي تاسو خوېف تخویف یارا باطل او دا یارا او تخویف دا قران ګل دنیا په اعتبار سره ذکر کېو کال د آخرات ښا الله رحمت الله له دنیایي یریتا تذکیر به ایام الله وی ا اوخروی یریتا تذکیر بالموت وی یاداش په مرگ باندې دا مثال ک سورۃ ابراهیم یا لسم زیپارا آت نمبر 5 پنځم د رات دی ابراهيم بیا لرسمه پارا آډ نمبر 5 یره ور دنیا په اعتبار ولا قرار صلی موسی ودای صرار آلیگلی موسیٰ علیہ السلام بغفل و دلائلو من الظلماتی لنور دتیارونا رنا کانو تا دتیارونا رنا تا وذکرهم بی دا اللہ یاداشور داغوی دی دنیاوی زبکل کل کلین دا دنیاوی تصویر دی یعنی دنیا یاره ورکی مون او کل کل دا اخرت یاره داغوی دی اخروی ورته ویل صورت ملک یوکان دیشم سپارا د شپه م یاد نشورو کوم تبارک الذی یو کم درشم اسی پارادش پکا میاد نشوروکم تفویب اخروی یا تذکیر بی الموت داخیر تیارا وَلِلَّذِينَا کَفَرُو بِرَبِهِمَ آکَسَانُ الْعَجِقُ فَرِكَرِ اَخْبَلْ رَبْنَا عَزَابُ جَهَنَّمَ آزَادَ جَهَنَّمْ دِهِ و بأس المصوير و بده دراقرزي دلو ده إذا ألق فيها كلاچو غرزو لشد جاننمكي سمي أولا شهيقا وابور دل رائن دلو وهي تفور و دابجوشوهي تقاد و تميز من الغيز نزددا چوچو ده خسينا كل ما ألقيا فيها هر كلاچو و او جنیاو تولگی سال اوم خزانتوان تا پوز باقی دوینا خزانچان ده جانم علم یادیکم نزیر اینو راغل تاز تایر اونکی وا جانمی و منکرا ده جانم نو یاریگا زک جانم بدرتا ہیونی جوش باوئی دمرا بدرتا ته چی ده غصی نکی دیشی شیو چوئی اواغسو کی داران بم درتا با دیر دوئی چی تاز تایر اونکی اینو راغل دا غیر دا اخیرت برکی دا وی وی او غروی مو ورتووی تذکر بل موتو ورتووی ادا یاره تخفیفات قران کریم کله کله ذکر کای پر یرید پر لفسرا په تخفیف سرا لکه سوره زمر دریشتما شي پاره پاله سمحات 8 نمبر 16 تخفیفو سوره زمر دریشتما شي پاره आद नंबर 16 8 सम लहूम मिन फौकिन ज़ुलालु मिनन्नार दीनवाद बरना चेतुने विदौरा वमिन ता दिंदलान इद दिना ज़ुलालुन परदीदौरा ذالک یو خفیف الله به بعدا دا ذات یې یره الله په دی باندې خپل باندې ګانو یا ای بادی فتقون اے زما بنديان او زمانه یې رګی زمانه یې رګی دا یې الله ورکه دا رنګي صورت اسرائیل پین lễ مسی پارا آت نمبر 59 یو کم شپیتہ سورت بنی اسرائیل پلس مسی پارا یو کم شپیت میاید وما منانا انور سلا بالآیات دی نیو منکری منگا لگلو دلی موجزو اللان کزببی ال اوالون مگر داچی دروغویلی پدی بانیڑون بانو و آتینا سمودن ناکتا ورکرمیوا سمودیانو لوخا مبصردن فظلموا بها نظلموا كباغيباني مرقلا وما نرسلوا بالآياته اللا تخويفا من نرالي قوى عذابونا مگر دا پار دا ياري یا نرالي قوى موجزي مگر دا پار دا يارولو چهو ياري قي تاسو دليل تاسو لرالي قرى و تاسو نمن او دا دلائل قرآن ذكر كي دام تخويفا تو ياري صورة مريم كي الله فرمائي شبالس مسيح پارا آت نمبر اٹانوے، اتنوی، آخری آیات تے دسورت مریم، شپارا سمجھی پارا، وَقَمْ اَحْلَكْنَا قَبْ لَهُمْ مِنْ قَرْنِهِنَا سُمْرَ دِرَا لَاکِرِ مَنْغَا پَخْوَادَ دُوِنَا پیڑھا ہی، نمونے نالی دلتا، قبلهم او قبلهم حل منهم من عهدين من حيات دوينا دويني, دويني او تن تسمع او تسمعو لهم ركزا یا او ري دويني را کش دقبو تاغوی دقبو کشاري نشتا اغوی کی اس صغبات ديني اپا قواني پیڑي سشو کل کل نمونة اللہ ذکر کی لکه نمبر 37 شلمی سپاری آخری پانا دا آخری مفر سورت انکبود آد نمبر اٹتیس آتا درشم کل کل نمون و آخری و و سمودا آد جان محل حکری دیو سمودیانو لرا و قد تبین لکم من ودعي سراء سرگنشي وطاسو تان وزاينو ده دينا وزينا لهم وشيطانو احمالهم خيست کل دي تا شيطان عملو نده دي فصد دهماني سبيل بن کل دي دي لرا دلار دالانا وكانو مستفسرين او دي وخيار وقارونا وفراونا وحامان قارونا تاو مادارو اغامي علاق كده پیراون تو گورا بادشاہ و آغا میتبا کری ری غر کری ری حامان تو گورا وزیرو آغا میعلا کری ری ولقد جا اهم موسا بل بینات پتای سراغلی دویتا موسا علیہ السلام بخ دلایلو دلائلو پستاک بروفی لارد زان اغا ٹوگا نفس مککی و ما کانو سابقی نو دوی بچکی دون کی دا اللہ کله کل کل قرآن دا جنومو نوالین و کلا ناخذ نابی ار یومینی ولی او بقبل گونا و من هم من ارسن لالی حاسبان باز دیکی آغا سوگو چراولیگا می پاگی بانی کانو کانی می پیوورول لیکا دلوت علیہ السلام قوم و من هم من اخذت و سویان باز دیکی آغا او چونی ول چگی لیکا دیان من هم من باز دې دینه او چې اُمي مانډل پسنه لکه قارون و ومنهم من اغرقنا باز دې کې او چې غرق میکړل په دریاب لکه فرعون نومونه قران کله کله ذکر کی او دا ټول یې یاد کړل دا د او یری وی اوله یرا مشرک ته چې ورکوې منکرتا نه پازاد د قبر سره یا آزاد د برزه خو عذاب قبر یا عذاب برزه او دا زاب قبر یا زاب برذغو کافر تا کافر تا بيدجي غوظ حکم کیف او این دامنگ تا نده معلوم چې سمره عذاب ور کئی سمره وقت با عذاب ور کئی دا کم وقت نا عذاب شروع کئی دامنگ تا پتا نشتا دا دا مغیبات و خبری فدیر اللہ علیم ده خود و قبر مسائل یود و فقهاء و استلالا او یود و محجسین و استلالا وقعاج کله قبر ذکر کین داغینه دا مراد د دنیا دا دوغل دا د خارو لري چې کوم کې مړی دفندې دا تی مراد اصلي زګاوی ده کم سره تعلق دي وحکام په دې قبر باندې هغه ثابته ده د دې سره جسم سره تعلق احکام لري محدثین چې کله ازا به قبر ذکر کین داغینه مراد ارزه ذکر کوي چې کوم ځای کې روح پروت دی لین دی یا چې جندې هغه دي هغه مراد اصلي دنیا کې څه خلک نوی راول او خپل عقل چاو جنګاو چا دا حدیث انکارو انکار کوو چا دا قران نه انکارو کوو او خپل وي چې کله شرم خو کوړل زمریو کوړل نو دا عذاب کوم ځای ملایويږي عذاب ورته نه ملایويږي موږ وای دا دا خبری خبري ندي دا دا غیبو خبري دی او دا چې قران ویلي دا حدیث ویلي بس دی دي ایمان باندې راوړې کته عقل جنګې مانگم در تاقلی و خبر روایه کهو هغه داده وی خوبی نیو کنا ده وی چه او خوبی نم وی نامرد خو نیه او وی چه نانا نامرد نیم خوبی نم ویخا نامرد خوب نی نی ویخا چه خوبی نی نوی مثال پا تاور تا خوبی نی اوخ را روان ده او په تا کې نه کین نو چه غدي والا چې چه غدیو والا, والا. چادنه تا پوسو کالا کول یار اوخ می خوب کلی در روانو بړ بړې کول او پما کې نهسته ندا څنګه وو چې پتا کې نهسته تیم چې ات مينه کړلې اا کاټي مات نکړه داسنګ وو منګوای تا تاسو زمينه شروع ديم په دغلی کې شو اوبدان ديم بیا را شو آزاد چې الله ورکو هغه الله ته پتا ده خو هغه ورته ورسړې نهسته هغه ته پتا نه لګیږي ډوبې نه کوي نيوي ني ني هغه ته پتا نشته دا الله نه خبره کړې دی یو بل الله ورګه یا زاعه په قران دا تل څه یاتون سره ثابت دي ا موږ ته اوسونه مونې پېښ کوو ا بیا وترجمه کې ان شاء کو سورته مؤمن کې الله فرمایي سړي رښتما چې پاره دا شپه سره وختم یاته سورته مؤمن فاليريشتما تي بارا شپاک سال وختما ناد وحا كبي اهلي فراونن سو الاذاب انار يورذونا عليها اور پیش كول شي پدباني غدو هوا شيها سباوبي گا سباوتهم ازاب بيشكيگي اور ورت بيشكيگي ما حمم لا فراون را جوسا واجاي گر کي براتا شي شو کي من اغه باندې کاوسه pore ur li dalale pa gishokay ni de pili dalen Allah ur ta peski mas Allah ur kay na ghad Allah khoda jism re ur kay singe ur kay na gham ta tanish ta da ghaib khabaridi wadi ba iman awle sirapo da ba mani inkar ba denake darangi surati tur ke Allah farmayi uishmaji para da surati tur uishmaji صورت تور او اجتماسی پارا او سلو اجتماعات فَإِنَّا لِلَّذِينَ ظُلَمُوا بِشَقَا ظَالِمَانُ لَرَا عذاباً عذاب دے دون ازال اکا مسکی دلوئی عذاب نا دقیامت دا عذاب نا مسکی واللوئی عذاب دے ناقا کمی ہو لیا خود قبر عذاب دے کنا وَلَاكِنَّا أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن زیاد ددین نا پوئی گئی دداګه دا نه الله دنیا دار نه خبر کړی عذاب ورته ملاویږي دارنګي سوره جاثیہ کې دی او سوره سجده راوال وی اول یوشتما شي پارا یوشتما یات نګر می ډوړې کم اخره لخوا ب کم کو دوبه بندل نه ضرورت نه راځي خوب بندل نه گربی با دن نکی خوب بام دلن رازی و بابا مو دیره نسکی ویخ بناستی ویخ بناستی وَلَا نُزِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَزَابِ الْعَبْنَامِ خَامَخَاو بَسَقَوْدُوِدَا عذاب ما دون الْعَزَابِ الْعَكْبَارِ مَسْقِ دَ عَزَابِ لُوِنَا لوی عذاب کمی ہو ری در قیامت آگا و در جہنم دا غین امرکی عذاب عذاب ادنا هغه د قبر دی لا يرجوننا غا مخا چې دی راوګر دی دا زابه قبر قران سره ثابت دی اتل له سیادون سره دا غیني سورتی توحا او سورې توبه راوړوي یو له سمې پارا سورې توبه 8 نمبر 101 سورې توبه عد نمبر 101 یو لثمی دی پاری اولانه پان دا و ممن هاولاکم من الاراب و ممن هاولکم من الارابی منافقون و من اهل المدینه مردو علا نفاق لا تالمهم نحنون عالمهم سنعذبهم مرتين دا عذاب قبر دے سنعذبهم ذر ریشی عذاب بور کم دیلا مرتين ادوزلی یوز الدنیا کی یوز القبر کی سما یردونا الہ عذاب نظیم بیا بواپس کلیشی آلوی عذاب تا لی عذاب تا, تا بواپس کلیشی آل تا عذاب ملاوی کی ذاری سورت الانعام آډ نمبر 93 سورت الانعام اوه مصی paragraphs آډ نمبر 93 درې نوی سورت الانعام وما سيبارا ااد نمبر 93 درینوی ایا د ميز نشور کوم ولاو ترا از زالمون فی قمرات المودی کتوینی کلاچ زالمان په سختو د مرګ وی والملائک تباشتو دو ایدیهم او ملائک دون کی وی لاسونو قبول لرا اخرجو ان فزو مباز د دوی ان فزو الیوما تجزو نعذاب الهون دا ساعت و عذاب در کول اشی سزا در کول اشی دا عذاب شرم اون کی کچا سچا کوئی نظری حلال اکی کم بڑا نہیں مسوی قردو الیوما تجزو نعذاب الهون دا ساعت سزا در کول اشی دا عذاب شرم اون دا عذاب قبر ده بما كنتم تقولون على الله غير العق فاسو باني شوي تاسو فالله باني بمناسبان وكنتم ان آياته تستكبرون وي تاسو دالله دا, دا آيات النظان غدگنون کی دا آزاب قبر ده او دا قرآن دا آياتون سر ثابت ده اتلس آياتون سر ثابت ده گانو زایونو كره او بیا بيان بانشاندهی کوو انشاءالله بلا مسالا چکل دا ذكر شو نو بہنہ مسئلہ ختم القلب ختم القلب دار کافر پزربانے اللہ وہی مہر پزربانے ختم القلب معنی مہر پزربانے دار ختم پدی مانم راضی چہ جڑنہ یوشہ وستل ختم کلا کلا پدی مانم راضی چه خبره پوره شوه و ختمه شوه او کله کله په دی معنم رازی چه دا کمال تو رسیده لکه پختوکی خلق کوئی پا دی صدی ختمه دا قابلیت نه او دا طوله با الله قرآن کی ذکر کی بیا دا طوله معنی با ذکر کی او ختم په دی معنم بانی چه آخیر تو رسیده لکه قرآن صدی شروع کې و یرانند قرآن ختم دی اور تا ورسیدہ اخری سورت اور ورسیدہ ود کافر په لر باندې وی نو دا داغه بس بس ختی دا البته قسمت دي دا د دین سبا الله ته کیږي په اعتبار دا اثر او د نسبتو چې اثر اتهون کې یو الله دی او نسبتي بند ته کیږي په دې اعتبار باندې چې دا عمل غندره او دا حالت د منکرین قران ذکر کوي لیکن سورت بطرا اوه ما یاد که ختم اللہو علا قلوبهم و علا سمعهم محر والی ری اللہ حضرونو دا دوی باننے و پغوگونو دا دوی باننے والا تساریم کی شواب ستر کو د دوی باندې پر دی وی والا او ماذاب نظیم ا د مور بیا الله والے د د تسونی هغه نیکی استدا اثر چونکی الله او اعمال د بات کړي وی نو جوړی والا تور کړي ری تور شوی ری نو سپه او او اثر نه کړي او د زل کله توری کی ابن قایم رحمت الله علی ددي مثالونه پیش کړي یو حکې راضي خو مثالونه غو پیشي دي یو مثال دا دی لکه یو خستا کړې دی او دله یو سړی ورکه چې دا والله داستا شو او استیار د استار دی کته وورخي یو ک نه دا استار د تااصل دی خو چې وروخته نو بیا دته اختیار رااصل دی کدیرہ اسروانیو ی روانئی خو چاتی کلا روان کو نو بیان د ته اختیار دی چی زان تین یو او کنا تین گئی وا کی پلاج کی مضبوطی او کنا مضبوطی او کو واگی د پریخو دلی زانی مضبوط نکا واس تیز دی نو خبر د د اختیار نو سوتا دک زان تین گوله شو کنی شاید د د اختیار ک نشتا دا جاند گنا مثال زللی دا گنا سره یو پیروږی بیاو کی بیاو کی, کی حدې ها خبرو رسی چې نه د ټول شینو بیانی باندې اثر نه کوي زری توري گناور ته بیا ثواب خکاری درې اختیار نو خبره وته دا دوه مثال ابن قیم رحمت الله له دا ذکر کړي دي یو خاصه شکل دیولیدو خاصه لک دیولیدو او دا تا ما کې تا تیراتیر شو یو لار باندې یو ګوسه باندې وا هغه وخت کې تاولل چې زمړا کښ کوله لري خو دا پلي تینو پیره پیدا دی سله په مینېګه ما اپمن کې دغه د پور ډیره ده اخر کې چې مولشي نو دا مرګاراله ګرځره کې دی دا تصور را غین نو بس بیا به نه مینيږي زړه دې شو او کځله کې درال رال راشا... را راشه پدې تیم باندې راځي لکه دې لارې کې بیا و یو ځل و نو په ګل دې دا پبل اورز باندې بیا غا ټیم ساری چیرې دې ټیم کې بیا په دې لار راځي راشه نه غوډري گا زنانہ په دې لار دینه غوډري گا بیا لار کې وډري دي بیا نو سره دي تورشه اوس بیا یو یره زری مجنونی مولوانه ما ها وېښه ایشر کې له وانه بیا نه د باندې بیا سره نه کوي دې بیا نه په خپل خوري او نه په او نه بیا پالکی او نه پجينې له بیا دا زګا در زلاغ صفایی او نکلا شو بار بارو داری دو نده در اخیار نخبر او او دا ختم القلب دی او دینا تعبیرات قرآن په مختلف پا الفاظ بانی که کلا پران سرا کلا پساد سرا و غب انشاءالله بیا ترجمه که زو وضاحت کم و در مثال اونو چه کلا دازی کرشو نده دا دی مقابله که بیا تسلی کلا کلا مومنانو لورکی قرآن تسلی و لپا دی ورکی چه کستا خپل زوی خپل قوم ده ده مساله در سره ندا منلی مرش و مردار شو الحمدللو آئی خفاکیگا پی ما چه تالا اللہ نجات درکو لکه صورت مومنون کی اللہ فرمائی اتلسم زیبارات اجتماعات دلو علیہ السلام زوی تباشه ویده قرق شویده تسلیم ده چسرو مضبوط کا اخیر دے آد نمبر اٹائیس اتشتم فیزستا ویتا آنتا کلاچ برابر شتو ومم مائکا علال فلک آوازو چی دی پکشتای باننی وقل الحمدول اللہ وا لائق دستای ندی اللہ الَّذِينَ <اللزی> جَانَا من الْقَوْمِ ظَالِمِينَ <الزالمین> آزاد چکلاز دیرا که منگتا دا, دا قوم ظالمانو نا او گرد نوح علیہ السلام زیده او خزیده اغا تبال شو غرب شو اغا ظالمانو تا اکیساب شو بس الحمدللہ و آیا مخفا که گا تسلیو اللہ وارکا کل کل بہادری قرآن زکر کی بہادری تشجیع شجاعت تشجیع بہادری چه بهادر شاہ اوزان کلک کا میدان کلک ادرے گا اخپی مضبوطی و لگوا لکه سورت یونس و نمبر اکتر یو لسم زیپارا سورت یونس آد نمبر اکتر یو و یایم او بهادری ذکر کر واد لو आले ایم نہ بانو حنا خبر د نو عليه السلام اذ قال لقومي كلا شيف في القمطه يا قومي ازما قوم ما ان كان اكبر عليكم مقامي كجرل لگیتا سبان دریدل سما بها و وتذكير بیاات الله او فان باهاتونو د پا لاللہی توکل دونو پا اللہ مزان سپارا لے دے پا آج میں او یو کئی خپل رائی خپل رائی یو کوي وشورکا اکوم اورا مدد کئی دبرائی خوابندان استاسو سم اللہ یکون امرکوم علیکم غمم بیا دینی ویتاسو باندی رائی استاسو پٹا مشور استاسو پٹا سمرا بہادر دینو علیہ سلام یوااض ولاړ دی اش لا د دقومې د دو تکی لایې بهیکلسکو بیکلسکو وال د و خپل <سؤال> رای جمع کوي مګاران ما جم کو یوااضې در ته ولاړین تنې تنها ولاړین س مغضو ی ل یا بیاواره و ما د مرک پیسلا والاتون زیرون ما ته محلت مه کوئ چې دما خامې به درزو یا دسهارې به درزو نه نه بس دو وای چې ستا د مرگ انتظام کی او په صلاح خوما کړلا خو ماته مهند مرګه ویناسابې راشي داسې بهادر دی او دومره نر دی قوم یې ویناتګې نازدي او هغهړو پروانه کوي ځمانه استاد فرمایل علامہ محمد تویط واغری ویه در شيخ القران نور الله مرقدهو بلار روانو او داغه یو استاد او استاد دی د پښتون اخوات او طالبوی کې استاد پادشه د شيخ القران رحمۃ اللہ علیہ او یاغه وی ماغه لاراغه وی وی خاندل وی ما دیبلی چی ستاده مرګ مشورنګ کړي د وژن په اړه وی شیخ رحمت الله له ورته خواندل چی جی استاد می چې څه کوي نو هغه کوي نو وی ګاټ کې رات ویلې خاطرې حقیقت جوا وی تطوځې رانه نو کې چې ولې دی وژن وی جی بس استاد می چې سواینو تطوځه زر ورته دا نه وی مې نه اجازه مشو او په اصله وکړه هغه وخت کله کړه مولانو گلباچا یو مولا په هغه زمانہ کې مرده د جمعیت العلماء اسلام صدرو هاو د ډیر وو هغه نور مولانو هغه وخت کې راجه منشي وو اوی دا یو به یو په اصله وکړه بل بل په اصله وکړه ها ویو مولا په کیو هغه نو موږ سنالي شو جواندې پارهن کې به دا رامن ایمان د کوفر په طوام کې وایي شهر ته الهه مشرک دی او شهادت توبې میسته پارهن کې اګه هغه وې دا خبرو کړه چې باسه مناظره ور سره مته دا د تر باسه مناظره د غر سره ډغری والی دا چې جبيرا چې ګوره پر وینې گئی او پېښاله د مارګو کوي بس پېښاله په دې شو چې پېزي راځه مونږه یو ځنو به ها نوې ما تی ویلې چې مونږه پیسې لګې کړې دویما ورته ویلې چې می وژنې غوري پریاده پاره موږ پوجې سکه یاغ به کئ زموږ شاګرد دی دوړ کوالي نه ماته معلوم دی ډېر نر دی چې خبره وکړنو پاږه کلک ولاړی چې څومره ورته سختی کوي هغه مر سختیږي او که پاره ما پری خود نو خپلو خپل کار دی مساله توحید به بیان نه وي او چې څومره سختی کوي هغه مر او پرکوول نه شو نیو وجه لشي یو به ور سره ونه کوي غادا بادرو الله ول بادري ور کړی یو ځالي وایي تور دیږي کوي زما دا ټانګ دا زما ماشینو او ټانګي پنچ وی وی په صلاح دا کړوا چکه چا ټانګ کې وړو نو 500 روپے یا 500 تقریبا 10 دیسه یادې مانو زه نه ودی نو مأم استاد یادې چې دا جرم لګېدل او کچې پنچ پیر ملات چا ټانګ کې نارا نارو په تو داسې ټیم کې خلک بوډه شو نو د شپې باندې روان شو تور ډيري نو پنچ پیر دا په یاد راوړسته اخه کله به الته ته نو د شپې بروان شنه د بانګونو نامه کې ورسې دی لو پیادا خلکو به وې تاسو را پیریاني یو پیریاني بوزیر ونی د شپې ګور وې ديره راځي بلې خدا پته ورته نو ازه که دشمن ته ځان کمزور نه انکار وکاو کلاګ به وځې دوه بندې شوی وي جرنل سي پاغ وخت ما جرنل باندې مشورو اوګه پاغ وخت وو اغه دا په چیکن الرجیل نه خلاص اوراغي ماغه ټانګه واغستان او شیتی وځهه بارشه وایما چتا باندې ټانګه بندي شي ويدي او تاغه له ټانګو کینوړي ورزه ازه د ټانګه جوله موننه بزحان پارهږي بس د سحاري نه ټانګه کی شول قران رحمت الله علیه کینو اغه جرنیل سی با ار کوسه باندې تر ځانګيري توبیا ځانګيري نه دور ډیږي دا ستو راته با ټانګه کې ټوله ورځ د سار نه تر ماښامو ګرځاو او یو ته به کوسه کی ویتاس جی په انفرمولا چا تانګا کې وله منبه جوړم د جوړم باندې اخلو راشیز ما کې نو له تانګا کې کڅو جوړم اخلي راي زمانه دیوالی ا تړون ما چا ها یو ځل رالل ا وان ما بیان کوو د ډيري کې ا زميل سي مضبوط او غټ مټي وي او په لوان سره يو بیان لازماله دعوت راګه بیان لبرازي زه چې کلا له ما څنګه کو پرېسله کړو مونږان ما چمن دی و هو دا ب کو دا ب کو اجرنین سیو کې طول تی ویل د اصل نه جوړا وا غجرنین سیو وګيره ایمان دا چې بچانې سیم شوغه بیا په نسبو په خاندان باندې نه دا اغه غ خلک راځمګل طول تی وی میاګا تا چې تاسو په پټنه کې زمایستاش تا نو یاو او داند تر پټنه چې د جمعه کې زمایستاش او وی داند تر پټه چې د ماتو دی وی او, آو دا تور دا ورته د جړه کې چې زما کوم ایسر هغه پنځیر مولا په سلام علیکم جمعه کې چې مې کوم ایسر هغه من پنځیر مولا په سلام علیکم نکلا زما د خوځې چې کومه خوښه هغه له طلاق ورکه ما او چې د دې شیغه پنځیر مولا په نکاح کم او یو یو بیان راځي کسان راغلل او یو شیخ دې یو ورسې جرنیل سير دې یو ماشوم دی دا ماشوم نوم محمدو دا دې کسانو جمعه کې وو مچ څنګه ټول انا ناتله د جمعه کوټه کې نو جرنیل ته ور د زنجیر کړه دا نن ماشوم دې دې زنجیر کې کو تا ور کړه به نه پریوي هغه جرنیل څه پی شروع کړه نو چې دې ته ونی وو 2 3 غرزولی یو بل تبه را ما ما سره په لاس کې رېلو یو یو لري ماخه زګر شو راځه خمو ټکوال ا چې کمه مشرونو جنرال سیبو داغه پسينه باندې کینا صفو دي ته پری کور واچا کو پوسو پوس دی ولا نه پری کور والا اغه چې بیا جا غزندیر کولاو کړي و چې کولاو کټول وتل ها لاړل پولیسو لا راپوټیو ک پولیس رااله ات کړه شیخ تو جنرال سیتا څنګه چې ناسي جنرال سیتا خبره کوم اګه وینه چې تا کمزور خبر او کې زبا خبر کو مینه نه ته به خبر نه کې ته به له زبا خبر کو چې څنګه لاړو دا سلوی کسانډي چې څنګه اوره سیدو آ نو څه دې ګرانه پوسو کو چې دا تاسو سشره په ساتل ته جوړ کړي وي تاسو د دې نه ته پوسو کوي چې دوی څه کول تاسو کېلې کې ناوی نه چې تاسو ګاله دوی کېلې تاسو کېلې کې څه کول ویجی ویل دا قران آ نوغه خاندنو او دا تا پوسم چې وي دا تا پوسم دی یو کا چې دوی سو که تاسو موږ غاسو که تاسو دا وینه تا پوسو کوی تاسو که تاسو موږ غاسو که تاسو وي دوی سو دوی دوی دری ورته بیا وی تا نه دا چې مونږ به ډیر وایو او کومه چې دا کړی دی په سې هغه دې ات کای ورتنه را شهیدینو سوګي په ساده ورو تاړلو سوګي په بل سو تاړلو غاډ واډ اورا واني کړه ها شیخ وی ویجی پري ا دی وی نانا وی لی پری وی تا ګور درو ګرو پټونم کوي والي وینتا سټيري قران نن وی نانا من با اله زو چې سو پري تاسو دیني را وی دا کمزوري را سي نه ضرور پیدا کی مګا چې چوما چوا بکي پری الله ورګري وا یو از نرو کا نرک ځان س مغضو له یا وله دروونه نو اسلام یوااضې زما د مک پې سلا کې او ما ته مهلت مه کوئ کلکشي ځان کو ما دار ځان توواي نوځان ممس ته کلک کوې نران شيئ کله کله قآانی قم ربط القلب ک کوي ربطقاللب بانې پټ لګول رم م ب او دا الله لګي د مومن بانې. دغه مومنز له کلام به آرام شي نو الله بي پټي اولګي ورو له مضبوط کي لکه سوره قصص شي له صفاره نمبر تاسو لسم د موسی عليه السلام دغلو د موسی عليه السلام مور دا هوداګي دلو بي قرار دي الله بي پټي اولګولي आवाज لري مضبوط شه سورت قصص شلم از یبارہ آد نہ مردہ څه واذ و ابا دو می مسافرغان او ګرځیدل د موسی علی السلام کلاګ یا فارق دغم نا این لطب دی وا چې زار کړه ود د لولا اربتنا علی قلبها ګمنګا پټای نی ویلګولی پژل د دیبانی رطل قلب زړه باندې پټای لگاول دار الله کار دی مؤمنه چې تکلل شي الله باندې ځله مضبوط کې پژل باندې پټای ولګي لې تکونا مینالمؤمنین دا ډیر پاره شي د مؤمنانو نه دا مؤمنانو نشي ځله باندې پټای الله ولګي د قران د استلاحاتو نه یو استلا ده امدا ادخال الہی ادخال الہی بدربانی پټای لګول جي وشی ادخال الہی قران کلا کلا ذکر کې دا استلاذ ان سر یاد ساتي زبکل کلا کلا ترجمه کې وې ما دا ادخال الہی دی نو تاسو هڅه نشي دا سوچ واخلي چرنه ادخال الہی څه شي دی دا به ادخال الہی بچرتا سو ده کتاب نو می، یاو چرط ده نه نو دا یو اصطلاح ده ده قرآن، او دا اصطلاح ده ده غضر چیخ القرآن نوور اللہ مرق ده هوا علیرفان که زی کرده. علماء ورطا جمله موتاریزه وی، دا دی تعریف ده ده